Mudah-mudahan uh, ibu dan bapa semuanya sudah siap dengan indeks Quran untuk kajian pagi ini. Untuk al hafal muratta seharusnya hari Senin karena mengingat tadi ada beberapa perlengkapan yang kami mengalami kerusakan. Jadi kita ulang kembali insyaallah untuk hari Selasa. Muratanya adalah surah Al-Fath ayat 1 sampai 29, kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 10. Yang seharusnya hari Senin kita putar Insyaallah besok hari Selasa. Baik ibu dan bapa dimanapun uh, berada indeks Quran kita uh, kita coba kajian kita masih sekitar huruf S ya setan itu ya. ini kenapa ini setan ini harus dipelajari setan itu dari bangsa Jin juga ya nenek moyang Jin setan itu iblis jadi golongan manusia golongan Makhluk itu ada malaikat, ada setan, jin, ya, nah itu ada manusia. Nah ini nah selain itu binatang, binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah strategi setan tentu saja setan ini berjanji akan mengganggu anak Adam untuk menjadi temannya di neraka, nah untuk eh, supaya kita tidak eh, menjadi pengikutnya ataupun menjadi Temannya di neraka Kita harus tahu strategi setan Dan hal langkah-langkah apa yang setan Laksanakan Baik Ibu dan Bapak bisa melihat Surah Al-A'rof ya Surah Al-A'rof surah ke-7 Surah ke-7 Diawali dari ayat yang ke-17 Coba dilihat ya Surah Al-A'rof Surah Al-A'rof Ya surah ke-7 Diawali dari ayat yang ke-17 Sudah ketemu belum? Ya Surah ke-7 Diawali dari ayat yang ke-17 Sudah ya? Ini Ini tentang iblis Di ayat 16 ceritanya ada Nah Di ayat 16 lebih baik dari ayat 16 ya Sungguh bela Allah mina, wa mina kuntuqabniya kareem. Aku berjanji kepada Allah dari syaitan yang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, "Jika aku berjanji, aku tidak akan berbuat sumala sumala sumala uh, ajaib berhidup ya sumala ti annahum min baini aidihim wa min khafihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajiw syakirin وَلَخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَذْحُورًا لَبَنْ تَبِعْكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا LAMUSKUN ANTA WA ZAUJUKAL JANNATA FAQULAMIN HAYTH SYI'TUM MA FAQULAMIN HAYTH SYI'TUM WA LA TAQARROBA HADZIHI SYJARATA FATAKUNA MINAZ ZALIMIN فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لَهُمَا مَا وَارِيَا مِنْ سَوْآتِهِمَا مَا سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُمَا مَعَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إلا إِنْ لَمْ تَكُونَا ملكين In la atakunama lakaini aw takuna minal khalidīn wa qasama huma innī lakumā ini tentang setan setan memberikan angan-angan ya harapan yang kosong Aduh kalau seandainya begini, begini, begini, begini, begini. Jadi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itulah setan selalu membisik-bisikan hati manusia. Kita lihat ya di ayat 15nya Allah berfirman sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Kata setan. kata iblis ini nenek moyangnya setan. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka anak Adam dari jalan engkau yang lurus. Nih, janji setan. Boleh saya ditangguhkan kematian saya, tapi berikan kesempatan saya untuk mengganggu anak Adam. Untuk menyesatkan mereka. Kemudian, kata setan, saya akan mendatangi manusia ini mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada aku. Allah berfirman, keluarlah dari surga ini sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, mengikuti setan? Benar-benar, kata Allah, aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. buah Buhuldi ya. Lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka setan membisik-bisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa ini. Kepada keduanya. Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Itu kan setan begitu. Tuhan Allah tidak melarang kau minuman ini. Tidak melarang ini, tidak melarang itu. Tidak ada masalah kok, apa? Nah, itu setan selalu membisikkan begitu kan. Tuhanmu Allah tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Itulah setan ya. Berlaku kayak orang benar. Dan setan bersumpah kepada keduanya sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya Adam Hawa ini dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah meraih buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah Rob Tuhan mereka menyuruh mereka. Bukankah aku telah melarang kamu berdua wahai Adam dan Hawa dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Setelah tergoda, terbukalah auratnya. Ini kan ini kan gambaran manusia ya. Itu dilucutilah. Ter, Asalnya manusia terhormat, gajinya pun besar. Karena terprosok akhirnya semuanya, hancur. Nah ini. Tapi ada doa. Ya doanya ini di ayat 23. Nah, keduanya berkata setelah menyesali semua yang terjadi. Qala Rabbana wa ampusana wa illam tawfillana wa tarhamna. Dan aku minal ya Allah, Ya Rabbana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan mem tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya, pastilah kami termasuk orang-orang yang mer merugi. Nah ini ya, coba. Awal dari awal mula memang mereka sudah mengorbankan permusuhan. Itu. Tentang setan ada di Surah Al An'am, eh, Surah ketujuh Al Araf ayat eh, ceritanya sih dari mulai ayat 15 ya ayat sebelumnya juga itu, ten, eh, terus ya ini tentang tentang eh, nabi nabiullah Adam, nabi Adam dan siti Hawa digoda oleh setan dan terperdaya itu ya tidak boleh mendekati buah huldi dia didekatin bersumpah enggak kok saya pernah saya hati ini ya itulah setan. Baik, kemudian tentang ini ada di surah ke-6 juga ada, surah Al-An'am, coba dilihat ya, ayat 42, ayat 43, surah ke-6 tentang setan ini ya, itu, jangan-jangan kita sudah menjadi pengikut setan, syaitan, waduhubillah, atau terpedaya dengan setan Di surah ke-6 ayat 43, ya, ada di sana, gitu, A'udzu billahi minash shaytanir rajim Fa law la in ja'ahum ma sudat dawwa'u wa lakin qasat qulubuhum wa lakin qasat qulubuhum wa zayyana shaytanu ma kanu ya'malun Maka mengapa, mengapa, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Itu. Ya, setan meng, ya, uh, menampakkan, sudah perbuatanmu itu bagus. Tidak melanggar, gini, dan itu, itu, ya, kesehatan. Udah, enggak apa-apa kok, itu Menghancurkan ini, menghancurkan, ah, salah, gitu kan. Yang penting hidupmu enak, buat keturunan, tujuh keturunanmu ada. Nah, itu setan, kan, begitu, coba setan itu selalu memberikan ketakutan. Wah, bagaimana kalau seandainya tidak bekerja, kalau tidak begini, tidak begini. Bagaimana dengan anak-anakmu? Udah harta-hartamu jangan dijakati. jangan diinfakkan, jangan disedekahi. Bagaimana kalau seandainya hartamu habis? Selalu setan begitu menakut-nakuti kita. Dengan kelaparan, dengan kemiskinan, itu kan. Kemudian ayat di ada di 142 ya, surah ke-6. Dilihat surah Al-An'am surah ke-6 ayat 142. Ini ya. Apa katanya di sini? Au'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Wa minal an'ami hamulatun wa farsya. Kulū mimma razaqakumullāhu wa lā tattabi'ū khuṭuwātish-shayṭān. Innahū lakum 'aduwwun mubīn. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu itu ya ini jadi setan itu selalu meng menggelincirkan, me membolak balikan hati mengganggu makanya kita kan berdoa kepada Allah ya kalibul kulub sabit kalbi aladini wahidat yang selalu membolak balikan hati tetapkan dalam dinnya hati. hati kami dalam keberadaan itu dalam dinmu dalam agama dan tatananmu Nah, itu ya. Kemudian uh -huh, tentang setan ini ada di surah ke-8 ayat 48 ya, catat ya. Surah 8 ayat 48 ini saat berperang. Coba kita lihat ya, setan menggoda kita. Surah ke-8 ayat ke-48. Ya, untuk merota, uh, diulang ya, berhubung tadi mengalami gangguan di radio kami, di studio kami. Jadi untuk besok, diulang Al-Fat 1-29, kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1-10. Itu ya, karena tadi ada gangguan teknik di studio kami. <tuh> Sudah ketemu surah ke-8, Ya, surah ke-8 ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari part 7-nya ya. Nih. Wa la takunu kal min diarihim mubtaron a an nasu wa yasudduna ansabilillah Wallahu bima ya'amaluna muhayyatta. Wa iz zayyan lahum wa shayyutanu a'amalahum wa qala la wa qala la ghaliba lakumul yaum minal nasi وَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَنْكُم بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ wa qala inni bari ummikum inni ara ma la taruna inni akhafullaha wallahu asyadidul 'iqab 47 48 ya 47-nya ini 48 ...tentang pengkhianatan setan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya. Ini. Dan ayat 47-nya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya... ...dengan rasa angkuh dan dengan maksud diriak kepada manusia... ...serta menghalangi orang dari jalan Allah... ...dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan... Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Ini setan kan selalu begitu, membuat kita sombong, takabur dan kita ingin ingin dipuji orang. Itu kan manusia semua seperti itu. Kadang-kadang makanya kita tadi ria itu ya sirik kecil kan. E, ria itu apa? Ibadah kadang-kadang kita ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji orang. Si patria ini susah dideteksi dalam hati kita. Seperti susahnya semut yang hitam berada di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Coba. Susah itu ya. E, hati kita kadang-kadang saat tertentu kita betul ikhlas kepada Allah. Tapi saat saat tertentu ada pikiran-pikiran yang menyeliputi hati kita. Yang membuat kita tidak sadarkan diri bahwa perbuatan kita sudah melenceng bukan lagi haji kita karena Allah, salat kita bukan lagi karena Allah. Karena dalam hati kita kita ingin dipuji. Nah ini kan. Nah ini. Tapi semua itu yang tahu adalah hati kita. Kita juga tidak boleh suudon dengan orang. Boleh jadi kelihatannya seperti orang itu kalau oh, sombong amat ah, yang ah. gini-gini. Boleh jadi hatinya ikhlas. Ya. Jadi yang tahu ikhlas atau tidak adalah diri kita sendiri dan Allah. Karena ini soal hati. Sama seperti halnya soal perasaan kita dengan pasangan kita. Dengan kekasih kita. Kita bisa saja mesem-mesem padahal hatinya marah kan bisa seperti itu. Nah ini. Tidak ada seorang pun kata setan ini. Setan ya menggelitik, menggoda manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Membuat kesombongan kata dari kita. Dan sesungguhnya kata setan. Saya ini adalah pelindungmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Begitu kan? Setan sudah bilang, aku akan melindungimu, aku akan menjagamu dan segalanya. Pas eh, berhadapan dengan musuh, setannya lari. Enggak, aku tidak akan melindungi kamu. Memang setan seperti itu. Sama saat nanti disiksa di neraka pun begitu. Bukankah kamu setan dulu melindungi aku gini-gini Bukan katanya Dia hanya hanya ingin uh, Sepertinya iya sebagai pelindung Sebagai segala hal itu ya Tapi setelah terjebak kita dalam kesesatan Setan berlepas diri Itu kadang-kadang ada manusia-manusia yang ber, bermoral setan kan Kayak gitu Kita ditolongin, kita dibantuin ini dan itu uh, Benar seperti dia toleran dengan kita dia membantu kita dan segalanya. Setelah kita terprosok, dia pergi jauh. Enggak, ah, saya enggak ikut-ikutan. Padahal dia juga yang menjebak kita, yang menghancurkan kita dan segalanya. Itulah setan atau orang yang berjiwa setan. Banyak kan seperti itu muka-muka pengkhianat. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang sraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Mengakui itu setan itu. Itu ya, itulah setan. Ini. Kemudian tentang setan ini ada di surah Yusuf, surah ke-12 ya dilihat ini surah Yusuf. Uh, nanti ada yang ada waktu Saya ada di Buncit 4 ya Di Mampang ya Bukan Pancoran. Pancoran hari Rabu Di Mampang di Bidakara Di Masjid Al-Hidayah Multika Bada Salat Zuhur Silakan Ibu dan Bapak yang ingin hadir ya Terbuka untuk umum Gratis pula tinggal luduk Coba ya Tapi memang waktunya tidak begitu lama Habis Zuhur sampai jam 1 ya Tapi lumayanlah daripada tidak Sebetulnya tidak ada lumayan untuk belajar Mereka tetapi hanya waktu aja. Ada di surah ke-12 ayat ayat kelima ya. Ini surah Yusuf. Apa katanya tentang setan ini? A'udzu billahi minasy-syaytanir-rajim. Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu Faykidu laka kayda. Inna Shaitana lil insani alhumubintu. Setan musuh yang nyata buatmu. Ini ya kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf bermimpi melihat sebelas bintang bersujud kepadanya itu kan? Ini e, memang sebaiknya dibaca dari sebelumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas pintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepada aku. Ayahnya berkata, wahai anakku Yusuf. Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Karena saudara-saudaranya kan pada iri ya. Ini saudara seayah beda ibu. Bunyamin dengan Yusuf kan satu ibu, satu ayah. Nah ini. Maka mereka memulai. Ya. Maka mereka membuat makar untuk membinasakan kamu. Jadi jangan kamu ceritakan bahwa Sebelas bintang. Matahari dan bulan sujud kepadamu. Jangan diceritakan. Itu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah ini ya. Dibaca ya cerita Nabi Yusuf. Ini. Hmm. Kemudian. Surah Ibrahim, surah ke-14. Ini masih tentang setan. <ganti> Kenapa setan harus dipelajari? Ya apa artinya hidup ini kalau kita mengikuti setan? Coba aja, capek gawe tidak terpakai. Kita sudah ber berbuat baik, sudah ini, sudah itu. Tapi niat kita tidak diperbaharui. Karena kita ternyata mengikuti tingkah laku setan perbuatannya iya, salatnya iya, hajinya iya, tapi niatnya bukan karena Allah. Nah ini, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya sah sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Niatnya karena perempuan atau karena apa? Nah ini harus karena Allah. Gitu. sudah ada siarannya kembali ya. Gitu tadi ada gangguan. Iya. Iya. Mm -mm -mm. Kemudian surah Yusuf, Isra eh, Ibrahim ya, surah ke-14. Sudah ketemu ayat yang ke-5. Masih topik kita tentang setan. Sudah ketemu surah ke-14 ayat yang ke-5. Ayah ya, tapi jadi ayat-ayat cinta. Jadi kan gitu. T-nya jadi bolehlah ayah. Ayat surat juga jadi surah kan. Ini. Asal tahu aja. Tapi kalau di Indonesia kan surat surah jadi surat kan. Baca surat apa gitu. Sudah ketemu ya surah ke-14 surah Ibrahim ayat surah Ibrahim ya ayat ke-22. 22 ya. Bukan lima, bukan dua-dua. Lima kan Yusuf, salah lihat. Nah, ayat ke-22. Oh iya, e, indeks Qur'annya sudah jadi dari Bu Erni, tapi memang kami tengah disusun kembali. Karena itu tebal sekali, kami buat mungkin menjadi tiga diktat ya. Tiga atau empat. Insyaallah nanti setiap orang e, mudah saya pandu. Coba Ibu buka diktat kedua, halaman sekian. Coba Ibu bu buka diktat ke satu. Nah ini, lagi disusun ulang. Kali Ibu Ernie, playstisnya bisa diambil hari ini atau kapan yang sudah direvisi, biar kami memberi penomoran dan menyeleksi ulang ya. Gitu, kami berpikir bagaimana caranya mudah agar Ibu dan Bapak, walaupun jauh, walaupun tidak ada di depan kami, serasa kita belajar bersama. Banyak yang SMS, Pari kalau udah belajar indek ini, berarti orang jadi pintar semua. Gimana nanti, nanti nasib para usaha? Oh, enggak ada masalah ya hey, ibu ya. Alhamdulillah. Nah, saya selalu belajaran tajwid, belajaran apa, agar ibu itu bukan jadi murid. Tapi semuanya kita, semuanya jadi murid, semuanya jadi guru. Bisa ya. insyaallah Kita akan tahu isi Al-Quran. Gitu. Walaupun kita mungkin terlambat belajarnya kan harusnya memang belajar bahasa Arabnya dulu, nahus sorofnya dulu mantek baik tapi ya perlahanlah semuanya ya. Itu semua berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Ada ayat ke-22 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala shayutanu lama ku biya al-amru inna allaha wa'adakum Inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa وَمَا كَانَ لِيَ وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ لِي فَلَنْ تُنْكِرُونِي وَلَوْ أَنْفُسُكُمْ مَا Anabi musrikhikum wama antum bi musrikhin khay khay innika bima ashratumu min qabl innaz zalimina lahum azabun alim tu ya ayat ke 22 Surah Ibrahim Pengakuan setan setelah Allah Menjatuhkan keputusannya yang terakhir Tadi kan cerita tentang Adam, setan Malaikat kan di suratul Baqarah Nyambung sebenarnya, tapi itu tadi Kenapa ini alasannya kita harus belajar Indeks Qur'annya, ibu cerdas kita paham Padahal masih hubungannya dengan yang tadi itu Tapi ada di surat ini ada Di surat ini, di surat ini Kalau kita tidak pakai indeks Qur'an Ya, susahlah kita bisa memahami Quran secara kafah, secara sempurna Kan belakangan ini banyak orang yang memahami Quran sepenggal-sepenggal Padahal satu dengan yang lainnya berhubungan Dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku, kata setan. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa kamu harus men mencerca aku, kata setan? Aku kan cuma ngajak doang, cuma ngojok-ngojok doang, kenapa kamu ikut? Nah ini setan dan gilanya begitu ya. ya kayak orang yang berlaku setan kan begitu, Ngojok-ngojok kita supaya berbuat salah Berbuat ini, berbuat itu Sudah kita terjebak dalam kesalahan, dalam kesesatan Dia cuma tepuk tangan aja rasain loh Kenapa kamu ikut saya? Kan saya cuma, cuma ngingetin doang Cuma ngebilangin doang Kenapa kamu ikut-ikutan korupsi, ikutan-ikutan ini Kamu sudah terjebak rasain Itu kan setan ini Ada juga manusia yang berjiwa setan seperti itu Bukan amal ma'ruf nahi munkar Tapi dibalikin ya Itu Ya, amal makrup, nahimun kar ini amal amal, ya dia mengajak keburukan, mencegah kebaikan itu setan, jawa setan. Kata setan, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersukutkan aku dengan Allah sejak dahulu. Karena aku bilang, kamu jangan ikutin aku, gitu setanmu gitu ya, Cici tangan Sesungguhnya orang-orang yang zolim itu mendapatkan siksa yang pedih. Dan di ayat dua tiganya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Allahu Akbar. Wa udakhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina piha biizni Rabbih. Kahiyatuhum bihasalam. Mereka dihormati dengan mengucapkan salam, salam, itu ya. Artinya sejahtera dari segala bencana. Itu masih banyak tentang setan ini ya. Ada setan, ada, ada pengertian umum. Nanti milikilah ya indeks Qurannya. Ini ada waktu lima menit uh, Kita juga jangan mengikuti hawa nafsu. Saat Rasulullah setelah perang badar perang besar rojakna jihadil asqar ila jihadil akbar kita telah kembali dari perangan kecil menuju perang besar para sahabat kaget perang apa lagi ini juga ada banyak korban yang terjadi itu ya Aha. oh rupanya jihad melawan hawa nafsu diri kita nah ini mengikuti hawa nafsu nah, di dalam 60 penyakit hati bagus sekali nih. Tentang topiknya mengikuti hawa nafsu. Nafsu dengan sahwatnya merupakan bagian dari nikmat Allah bagi manusia. Secara alami, nafsu itu cenderung pada hal-hal yang tidak baik. Nikmat yang satu ini memang memiliki unsur kesamaan dengan apa yang dimiliki binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa marrahimarabdi. Tapi nafsu jangan dihilangkan. Di manage ya. Sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh mengajak ke jalan kejelekan. Kecuali nafsu seseorang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Itu Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irja'i ila rabbiki kan itu. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah mereka yang dapat membimbing dan mengendalikan nafsunya sejalan dengan hidayahnya. Dalam diri manusia ada empat potensi nafsu. ya. Yang pertama, nafsu hayawani. Nafsu jenis ini punya kecenderungan pada perilaku binatang. Contohnya, rakus orang itu. Tamak, tidak punya rasa malu dan sifat seperti binatang. Yang kedua, ada nafsu sabu'iyah. Nafsu yang mendorong seseorang berperilaku seperti binatang buas. Misalnya, kebencian permusuhan, hasud, dengki, amarah dan saling hantam. Ketiga ada nafsu setaniah, nafsu yang mewakili tabiat setan yang mengajak manusia ke jalan ses sesat gitu ya. Jadi manusia tapi berjiwa setan. Ada lagi nafsu robbaniyah, nafsu yang memakai atribut-atribut ketuhanan seperti egois, sombong, takabur, ingin selalu dipuji dan diagungkan. Itu bajunya Allah tidak boleh. Ini besok ya, kita teruskan, ini bagus. Miliki ibu bukunya, 60 Penyakit Hati. Ditulis oleh Wes Alkorni. Saya dapat buku ini, ini warisan dari ayah anda. Sudah ya, sobek-sobek ya, nanti saya pengen juga ganti yang baru lagi. Ya, itu, kalau nanti jalan ke toko buku. Saya Sayang waktunya ibu ya, jadi mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Jadi untuk murotal, diulang lagi, hari Selasa, insya Allah. Surah Al-Fad, ayat 1-29 kemudian diturunkan dengan surat al-hujurat ayat 1 sampai sepuluh ini terima kasih yang sudah sms jangan marah-marah ada gimana itu teknologi ya orang komputernya error alhamdulillah setelah sampai komputernya di restart dinyalain ulang jalan karena semuanya sekarang serba komputer tanpa komputer di sini susah itu ya semua saya juga di rumah siaran ini saya saya rekam di komputer itu ya ini jadi untuk besok kita ulang lagi, merotanya surah al-fat ayat 1-29 dan surah al Hijrat ayat 1-10. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 8287881 7881 0812 828 -7881. Yang punya waktu silahkan datang ke buncit tempat di Masjid Al-Hidayat Multika. Terbuka untuk umum dan gratis silahkan datang ya. Hari ini pada sholat zuhur. Terima kasih untuk semuanya. Bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu belum lagi mencapai kebajikan. Sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai. Dan apa juga yang kamu nafkahkan. Maka Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92 Majlis Taklim Radio Kayumanis bersama Radio Kayumanis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak dan sedekah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 jalan pisangan baru timur nomor 14a jakarta timur telepon 8504908 dan 8507664 dengan ibu Raja Astuti 97,9 fm radio kayu mania jakarta rkm radio